Тази седмица София е домакин на Международната годишна конференция на обществото за ромски изследвания, така наречената конференция на Gypsy Lore Society е сред най-значимните годишни научни събития, посветени на ромските изследвания в световен мащаб. Всяка година събитието се провежда в различна държава и се организира от обществото Gypsy Lore в сътрудничество с местните академични институции. На тази конференция академик Христо Кючуков, един от големите ромски езиковеди, педагози, изследовател на ромските езици, роден в България, живеещ в Германия, работещ в университет в Катовице, в Полша, беше избран за вице-президент на организацията и сега е наш гост в студиото на Хоризон до обед. Добър ден и поздравления за вашия избор, Академик Кючуков. Добър ден, благодаря ви. Разкажете ни малко повече какво всъщност представлява Gypsy Law Society и тази голяма международна годишна конференция, която сега се провежда в София. Да, всъщност тази организация е създадена през 1888 година в Англия. А, в началото а, тази организация била съставена от предимно богати англичани, които се интересуват от роми, от пътуващи, скитници и така нататък, които са ходили по цяла Европа, правили са изследвания и са публикували всички тези изследвания в едно списание, което се е наричало Journal of the Gypsy Lore Society в началото. Сега това списание се нарича Romani Studies, ромски изследвания. А, в началото организацията е била базирана в Англия, но през 1989 тя е преместена в САЩ, а от преди една година тя е преместена в Словакия, отново в Европа. И всъщност това е организацията, която прави най-новите изследвания, свързани с ромите по света. Всъщност, говорим за академични изследвания, Абсолютно, сериозни да, научни да. изследвания. Да. И в този ред на мисли, какви са акцентите на тазгодишното издание, конференцията, която се провежда в момента в София? Казахте ми, че ще пътувате и до Кюстендил. Да. значи, Тук имаме различни секции. Имаше вчера езиковецка секция, която, в която всички участници, роми и не роми, изнасяха докладите си единствено на ромски язик. Това е една тенденция от няколко години насам. А, с, наред с това имаше а, секция по социология, секция по етнография. Днес а, конференцията продължава съответно с тези секции в а, парк-хотел Москва. Конференцията се провежда тук в София, в парк-хотел Москва. Тя ще продължи и утре и в събота сме в Кюстендил на посещение на ромския квартал и на кмета на Кюстендил, за това защото Кюстендил е един от градовете, в които така има интересна общност ромска, където са провеждани изследвания. Аз също съм ходил и съм провеждал изследвания с ромски деца и това е причината за гостуването в Кистендела. Академик Ючуков, аз в началото споменах, вие самия сте от ромската общност в България, да. роден сте тук, да. но от много години живеете в Германия, преподавате в университета Катовице в Польша, да. също така сте а, научен сътрудник и а, на Академията а, на науките на, на Казахстан. Да. А, много ми е интересно вашият доклад за какво е. Малко ни въведете Уф. в последните ви изследвания. Да, значи аз предимно се занимавам с детска реч и това, което правя всъщност проучвам ромския език чрез детската реч т.е. как децата се учат да говорят на ромски език и кои граматически категории освояват в коя, на коя възраст докладът ми който беше направен заедно с професор Джил Девилиерс от Америка от Масачузец, беше за освояването на, на импликаторите в ромския и български език. Сега ще обясня какво са импликатори. В всеки език има квантификатори, като квантификаторите са едни граматически категории, думи, като някой, всеки, всякой, никой, един, Uh, и какво разбират децата, като чуят този тип uh, думички? Всъщност това са думичките, които отговарят на въпроса колко. Да. И uh, оттам нататък на децата се показват различни картини, uh, да речем 4-5 човечета. Пред всяко човече има uh, нещо, топка, да речем. И ние казваме, някой от човечетата има топка. Това вярно ли е? А, значи, в а, ромски език а, изследването беше проведено тук в България, в малко градче близо до Пловдив. Няма да кажа името на града. А, поради съображения. В а, този ромски диалект има а, два вида думи. някой. Значи, единият а, вид е някой, т.е. не всички. Част от. Част от. Но другият е... А, някои, не всички, а, но едно, те са малко по-далече, не ги познавам, отдалечени от са. Много интересно. Такова нещо в български язик няма. Аха, т.е. някаква индикация за това, че а, тези, които са по от, да. не са също с това близки до говорещия. Да. И, и, да. и са непознати. И Много по този интерес. начин... Изследването проведохме с деца, които са две групи деца, 7, 8 и 8, 9 годишни. Значи до 6 годишна възраст децата знаят това на ромски язик, но тъй като в българския няма такова разграничаване, там резултатите на децата бяха по-слаби. Тоест, те не могат да освоят и не могат да научат правилно кога трябва да бъдат използвани думите като някой или всеки uh -huh. а, на български язик. Но към 9 годишна възраст децата на, а, в, а, ромските деца на български язик това го освояват също. А, и съответно беше направено сравнение с... А, Английско говорящи деца, френско говорящи деца, и гръцко говорящи деца. Затова, защото на този етап, под тези граматически категории, усвояването на тези граматически категории, изследвания са проведени само с а, три езика: а, гръцки, английски и френски. И затова изследването е много ново и много интересно за психолингвистите в света. Всъщност, аз по образование съм психолингвист и работя като психолингвист, професор съм по психолингвистика от университет в Словакия и правим такива изследвания. Нови, нетрадиционни, нестандартни, които носят и нова информация. Сигурно съм, че това е изключително важно а, и интересно. А, на какво ниво е българската наука по отношение на ромските общности и ромските езици? Значи, Първо трябва да кажем, че а, има един език с множество диалекти. Затова е правилно да се каже ромски език с диалекти, различни диалекти. Отговаряте на друг мой въпрос, който ще тях да ви задам. Дали можем да говорим в единствено или в множествено число за ромския език, казвате в единствено, но да. с различни диалектни така, да. форми. Тези диалектни форми се различават както тук в България, така и в Европа. Експертите, диалектолози, които се занимават с ромските диалекти, правят съответни класификации, обединяват ги, разграничават ги и така нататък. Но, да се върна на първия ви въпрос, значи в България има така една група от млади учени, които всъщност са и организаторите на конференцията. Това е секцията по балканска етнология към Института по етнография в Камбан. Това е доцент Магдалена Славова, доктор Елиса Ролова, доктор Бехрин Шопова, доктор Ваня Иванова и доктор Пламена Стоянова всъщност тези млади хора организираха тази конференция. Наред с тях тук в България работиха и Елена Марушиякова и проф... Веселин Попов, които са професори от университет в Англия. В момента те работят към Академията на науките в Словакия. Всъщност, те не са ли славните основатели изобщо на да, ромските така. изследвания точно в Точно така в България, да. Значи след Малко се знае, впрочем, за тях, особено след в публичността. Да, те всъщност са тези, които много активно започнаха да правят изследвания и издигнаха ромските изследвания на едно много високо академично ниво. Предимно работят в областта на ромската история, ромската култура, ромската етнология. Но по проблемите на ромски език на този етап съм единствено аз, който се занимава в България. Всъщност то май и няма и друг професор в Европа на този етап, който да работи в университет и да изследва, да продължава да изследва ромски език и ромските диалекти. Изключително интересно и Изследването на това взаимодействие между а, ромски език, който се явява майчин да. а, за една голяма група деца в България и взаимодействието му с а, български язик, ние знаем колко е сериозен този дебат, а, как да се учи българския и колко е отсветен от политически популизъм заради да. неразбиране на да. лингвистични специфики при изучаването на един език като роден или като чужд. Да. А, помним, че това беше в върха на а, дебатите и а, политическата злоупотреба, всъщност, с а, темата. Но искам да ви попитам. Вие ми донесохте две ваши книги. Едната се казва Предизвикателството която а, виждам, че всъщност е издание от 2018 година на Търново. За какво е тя? Да, тази а, книга всъщност описва как беше създадена специалността начална училищна педагогика и ромски язик в Велико университет и след това как беше тя закрита поради политическите игри на Колегите от Великотърновския университет, членове на ВМРО и тогавашния кандидат за ректор. И всъщност това беше основата за закриването на специалността, за това защото според една голяма част от членовете, преподавателите, членове на ВМРО, университетът се бил циганизирал. С присъствието на студенти роми и с изучаването на ромски язик в университета. Това е описание на цялата тази... на целият този процес, как беше създадена специалността и как беше закрита така по най-грозния и долнопробен начин, използвайки политически мотиви, но така, нали, прикрити пред, под други неща. И втората книга, всъщност, която ви донесох, е една детска книжка. Аз последните години се опитвам да пиша детски книжки, които са на историческа тематика. И тази книжка всъщност е за едно момче, което по време на Втората световна война прекарва 6 години в концентрационни лагери в различни концентрационни лагери в Австрия. Но в последният концентрационен лагер са докарани 16 еврейски деца и това момче всъщност спасява тези деца. И книжката е за това как... Един младеж, ромски младеж, спасява 16-те врейчета по време на Втората световна война, а, като прави там замяна на техните документи, за да не бъдат изпратени в газовите камери. А, много малко се знае за този човек. А, никъде почти никъде не е писано. Аз намерих информация за него в музея на Холокоста в Вашингтон, когато бях преди 20 на години там. И сега реших да я направя тази детска книжка. Всъщност момченцето се казва Бобили, да, точно така. което пък е название, дума, свързана с токолкото прочитам, кажете да, вие. Умението му да пее от турската дума Бюл-Бюл, Славей защото е пел много хубаво, много красиво и всъщност това е неговият прякор в ромската общност в Австрия. За съжаление не е жив. Живяла е в Германия след Втората световна война, но е починал, но много малко се знае и всъщност аз това правя. През последните 4-5 години издадох това е третата всъщност такава книжка. Подпечата една друга книжка за Хайрия от Косово, която пък по време на Втората световна война спасява едно еврейско момиченце. И аз имах възможността да отида в Телавив и всъщност да срещна това момиченце тогавашно. Момиченце сега е 84 годишна възрастна жена. Запознахме се с нея, Стела, Uh, и сега тази книга подготвим за печат. Ще се радвам да говорим и за нея, когато излезе от печат. Много ви благодаря да. за това специално гостуване в Хоризонт объд. Академик Христо Кючуков, избран за вице на престижната международна ромска организация на международната конференция, която тази седмица се проважда в София. Благодаря ви и аз.